îl veșnici ei, duhul nostru îl pune. Cartea lui Isus, el ni te-a adus. Se sedești noi, harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 12 și versetul 1 Cam pe aceași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Dacă legăm sfârșitul capitolului 11 cu începutul capitolului 12, înțelegem expresia, cam pe vremea aceea, cu sosirea celor doi trimiși ai bisericii din Antiohia, Barnaba și Saul, la Ierusalim, cu ajutoarele pentru frații din această cetate. Deducem apoi că ei, Barnaba și Saul, au fost prezenți la adunarea de rugăciune a bisericii în urma întemnițării lui Petru. Ei luau parte la suferințele prin care treceau frații lor din Ierusalim, nu numai din pricina foametei, ci și din pricina prigoanei dezlănțuite de Iroda Gripa. Cam pe aceeași vreme Un gând duhovnicesc În orice vreme și în clipa aceasta se petrece în ființa ta ceva. Biruiești sau ești biruit în lupta credinței, înaintezi sau stai pe loc pe calea credinței, privești lumea și interesele pământești sau privești la Isus, căpetenia și desăvârșirea credinței. În vremea aceasta, în clipa aceasta, pui mintea sau inima sau mâinile tale pe ceva. Pe ce anume? Pe adevăr ca să-l trăiești și să-l mărturisești sau pe minciună. Prin tine, prin starea ta și lucrările tale, chinuiești sau mângâi pe cineva, dai viață sau iei viața cuiva. Irod chinuia biserica lui Hristos. Împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Dumnezeu a îngăduit și îngăduie unor vrăjmași ai săi să pună mâna și să chinuiască pe unii din biserică, nu însă pentru nimicirea lor, ci pentru mărturia pe care trebuie să o depună în timpul chinuirii. Deocamdată așa cere lucrarea lui. Tot ce e bun, adevărat și veșnic se zidește pe temelia unei jertfe. Deși oamenii răi pun mâna pe unii din credincioșii Domnului Isus, ei, credincioși sunt în mâna Marelui Mântuitor și viața lor cea nouă este păzită. Dumnezeu, prin încercarea credincioșilor săi, vrea să se laude cu ei în fața cerului și a pământului, așa cum s-a lăudat cu Iov. Biserica este pentru lume ca un corp străin în ochi, caută să scape de ea. Irod nu putea să sufere biserica, așa cum nu a putut suferi nici pe Hristos, capul ei. Deși era alt Irod, acesta era un nepot de al lui Irod cel Mare, ura față de Hristos era aceeași. Cine nu poate să sufere pe Hristos, nu poate suferi nici biserica, trupul lui Hristos. Irod, deși era religios, era un mădular al lumii, de aceea prigonea biserica. Numai biserica nu prigonește biserica. Restul oamenilor toți prigonesc mai mult sau mai puțin, întâi în gândurile lor, apoi în faptele lor. Din ceruri Duhul Sfânt promis, Iisuse, Tu ni la ai trimis. Se ne în trupul sfânt, Mireasa Ta pe acest pământ. Se ne în trupul sfânt, Mireasa Ta acest pământ. Versetul 2: Și au ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Iacov a fost primul martir dintre apostoli, anul 44 după Hristos. El făcea parte din ceata celor trei apostoli apropiați ai Domnului Isus, care au fost martori la cele mai însemnate lucrări și stări ale Lui învierea fiicei lui Air, pe muntele schimbării la față și în Ghețimani, în timpul rugăciunii. Din faptul că Irod a ales pe Iacov ca să-l se înțelege că el a dus o muncă înflăcărată pe ogorul Evangheliei și mulți iudei au primit pe Domnul Isus ca mântuitor al lor. Pe cei mai activi dintre slujitorii Domnului Isus îi urmărește diavolul. Totuși, el nu le poate face nimic decât cu îngăduința lui Dumnezeu. Prin jertfa lui, Iacov a înălțat și mai puternic jertfa Mântuitorului Hristos și a netezit mai desăvârșit drumul sufletelor spre mântuire. Din faptul că Iacov a ucis cu sabia, înțelegem că învinuirea care i s-a adus la proces a fost de natură politică. Dacă ar fi fost socotită ca o încălcare a legii mozaice, el ar fi fost omorât cu pietre ca Ștefan. Clement, Alexandrinul, unul din marii scriitori creștini din viacul al doilea, vorbește despre cel care a părât pe Iacov la Irod, spunând că a devenit creștin în urma mărturiei pe care Iacov a depus-o la proces. a pășit înainte, a cerut iertare lui Iacov, care l-a iertat și l-a sărutat. Apoi, împreună, au fost duși la locul de execuție. Prigoană și ucidere Iată ce poate da lumea pentru cei ai lui Hristos! Este oare vreo exagerare în aceasta? Un înțelept spunea, dacă cel rău învinge pe cel bun, nu înseamnă că răul învinge binele. Întunericul n-a biruit niciodată lumina. Scriitorul francez Victor Hugo spunea, cine lovește un nevinovat, făurește un bandit. Acest irod a devenit cunoscut în istoria bisericii prin mândria, egoismul și răutatea lui. Cineva spunea, ciudată este gloria. Augias, un personaj din mitologie, a ajuns celebrul nu prin caii săi, ci prin gunoiul cailor săi. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Prima piatră cioplită și șlefuită la temelia templului cel viu al Domnului Isus a fost Iacov, primul martir dintre apostoli. După el au urmat și ceilalți, la timpul hotărât de Domnul. Biserica lui Hristos, templul lui cel viu, s-a zidit pe jertfe mari, prima fiind jertfa de pe Golgota. Până la răpirea ei în văzduh, jertfele într-un fel sau altul nu vor înceta. Cine vrea să facă parte din biserică, să fie pregătit și de jertfă. Iacov, după cum s-a amintit, era una din pietrele de la temelia bisericii lui Hristos, deci era o lucrare a lui Dumnezeu pe care i a nimicit-o. Dar așa cum zice Duhul Sfânt, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Cum te porți tu, dragul meu, față de lucrările lui Dumnezeu? Gândește-te adânc la întrebarea aceasta. Dacă aperi lucrările oamenilor lovind, chiar și numai cu sabia limbii, și Sfinții lui Dumnezeu, vei fi nimicit de Dumnezeu cum a fost nimicit Irod. Din ce ial el a luat să ne aducă în belșuga al tuirii adevăr și al harului născut în cer Adevăr, și alharului născut în cer. Versetul 3. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. Când faci un lucru numai pentru că le place oamenilor, ești un trădător al adevărului și un dușman pe față a lui Dumnezeu. Dacă m-am hotărât să urmesc pe Domnul Isus, trebuie să fiu hotărât și în celelalte direcții, de a nu mai face pe placul oamenilor, nici pe placul familiei sau al vreunei grupări religioase, ci să țin învățătura Mântuitorului pe calea Lui. Dacă vreau să fac și pe placul cerului și pe placul pământului, fac numai pe placul pământului, Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dragul meu, tu ce urmărești? Ceea ce place oamenilor sau ce place lui Dumnezeu? Gândește-te adânc la această întrebare. Dacă spui, urmăresc ce place lui Dumnezeu, atunci, dacă este așa, pregătește-te de jertfă, căci tu nu vei putea să ocupi vreo funcție în unul din cultele religioase din creștinism. Din cuvântul scris al lui Dumnezeu, înțelegem că voia lui este trupul lui Hristos, adică unitatea copiilor lui Dumnezeu, nu despărțirea lor în culte. Omul este setos după slavă de șartă și după câștig mărșav Ca să ajungă la aceasta, caută să facă pe placul oamenilor, jertfind adevărul și dreptatea. Totdeauna când vrei să placi oamenilor, jertfește adevărul și calci în picioare voia lui Dumnezeu. Așa era Irod. Cunoști mai bine caracterul omului atunci când ocupă un scaun înalt. Un înțelept spunea, unii luptă pentru o cauză, alții dintr-o cauză. A triumfa prin nedreptate, scrie modul, înseamnă să fii tu însuți învins. Să-ți folosești libertatea și puterea ca să chinuiești pe cei credincioși, îți descoperi într-un fel deosebit josnicia și răutatea sufletului tău. Nici o viețuitoare de pe pământ nu-și chinuiește semenul, așa cum face omul josnic cu cei care nu sunt de părerea lui. Dumnezeu îngăduie ca oamenii lui credincioși să fie dați pe mâna prigonitorilor, pentru ca la urmă să se vadă adevărul său într-o strălucire mai mare și mai frumoasă. Acestea sunt taine pe care acum nu le putem cuprinde, dar în veșnicie le vom înțelege în toată frumusețea lor. Nici chiar singurul său fiu, Iisus Hristos, n-a fost cruțat de suferință, ci din potrivă a îngăduit să sufere moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Dacă nu intervine Dumnezeu în suferința noastră ca să fim izbăviți de ea, e semnul că El pregătește ceva mai bun pentru noi. A mai pus mâna și pe Petru. Religioșilor le place să dispară cei care nu sunt de părerea lor. Se roagă oare slujitorii unui cult pentru propășirea altui cult? Să fim sinceri în gândirea noastră și să avem curajul adevărului. Pe oameni îi putem înșela, dar pe Dumnezeu nu. De ce nu s-au rugat iudeii și nu se roagă nici azi pentru propășirea creștinilor? Răspunsul e de la sine înțeles. Nimeni nu e craca de sub picioare. Câte vreme vrei să fii cineva, te aperi și te aperi cu orice mijloace. Să privim în istoria luptelor religioase Domnul Iisus ne cere lepădarea de sine și de tot ce avem Și apoi să-L urmăm Apoi ne face loc în trupul Său Hristosul, cap și trup nu prigonește pe nimeni Și cu atât mai mult nu întemnițează și nu ia viața nimănui Cine are Duhul lui Hristos Cunoaște pe Cel care are și El Duhul lui Hristos Și astfel se pot apropia și se pot bucura în dulce părtășie Duhul adevărului îi unește. Cunoști ce este a lui Hristos numai prin Duhul lui Hristos. Duhul de partidă este un Duh străin de Duhul lui Hristos. Erau zilele praznicului azimilor. În zilele de sărbătoare, dar nu sărbătoarea bisericii care este Hristos, sunt prinse făpturile lui Dumnezeu și întemnițate. Să fim atenți la sărbătorile lumii ca să nu fim prinși de Duhul lor. Noi să rămânem de plin ascunși în Hristos și vom fi feriți. Domnul Iisus a fost prins tot în zilele praznicului. Dacă în sărbătorile rânduite de Dumnezeu pentru evrei se făceau mari păcate prin faptul că erau prinși slujitorii Lui, dar în sărbătorile rânduite de oameni câte păcate se fac, atunci este prins și trupul și sufletul omului. Fiind vorba despre sărbători, scriem câte ceva despre sărbătorile pătrunse în creștinism, fără vreo poruncă de la Dumnezeu. Sfinții apostoli, în Noul Testament, n-au lăsat nimic scris despre sărbători. Ele au fost rânduite de oameni ca un adaos la scriptura Noului Testament. Sărbătoarea Paștelor la creștini a fost stabilită de episcopi adunați în mai multe sinoade. Iată ce scrie un istoric despre sărbători. Ciclul sărbătorilor de iarnă la români era Crăciunul, Anul Nou, Epifania sau Boboteaza și Carnavalul și de altă parte a acelorași sărbători greco-romane, Brumalia, Dionisacele, Saturnalele, Lalentalele, Compitalele, Calendarului Ianuarie. Astfel, pune în evidență, după datele folclorului mitic special al românilor, sursele, contaminările, analogiile frapante și influențele suferite de sărbătorile studiate și importanța lor pentru studiul mitologiei române. Crăciunul relevă numeroase reminiscențe folclorice de ordin mitologic, deoarece este sinteza tuturor solemnităților, superstițiilor și riturilor ciclului păgân al sărbătorilor de iarnă, consacrate cultului soarelui și totodată cultului morților. Moștenirea mitologică a românilor se amestecă cu tradițiile mitologice mediteraneene greco-romane și traco-grecești pentru a supraviețui presiunii creștinismului oriental. Poporul a gândit mitic creștinește. Folclorul religios este în fond un fel de folclor mitic care emană dintr-o concepție religioasă distinctă. Sărbătorile de iarnă ale ciclului creștin reflectă fondul mitic autochton al popoarelor din Europa. Am citat din Romulus Vulcănescu, Mitologia română, București 1985. Alt istoric, Vasilea Dăscăliței, în cartea sa intitulată Istoria unui obicei, plugușorul, editora Junimea, Iași 1987, scrie Ivit din substratul precreștin, ca și colinda propriu-zisă, Plugușorul a fost supus lent și îndelung unor presiuni religioase cu rezultate puține și nesemnificative, împăcând stângaci tradițiile creștine cu cele păgâne. Preot Victoraga scrie limpede, rămășițe, dedatine păgâne, romane, ce s-au familiarizat în creștinism. Romanii, tocmai pe la sfârșitul lui decembrie, servau Saturnalele și Brumaliile, umblând unii pe la alții cu cântări, cu urări de anul nou și petrecând în desfătări. Creștinismul nu le-a putut înlătura, ci le-a adoptat și le-a dat un caracter creștinesc. Până spre finele secolului IV, biserica nu avea o sărbătoare specială pentru Fecioara Maria. Datoria noastră de creștini, urmașii ai Domnului Iisus Hristos, este supunere și ascultare în tot ce au lăsat scris Sfinții Apostoli. Credința adevărată se măsoară cu ascultarea desăvârșită de cuvântul scris al Noului Legământ, Noul Testament.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 Când te prind oamenii te bagă în temniță, adică în ceea ce pot face ei. Când te prinde Hristos, te eliberează de orice fel de temniță. El nu face temnițe și nici adevărații lui urmași nu fac asemenea lucrări. Unde se văd temnițe, în de orice fel, datini, tradiții și rânduieli cultice, trebuie să fim de plini încredințați că nu sunt lucrarea Domnului Hristos. Să nu ne lăsăm prinși de păzitorii temnițelor. L-au pus sub paza a patrucete de câte patru ostași. Iată cât de periculoși sunt socotiți credincioșii pe pământ. Pentru un singur om, autoritățile au pus 16 ostași de pază. Cu cât mai multe proptele, cu atât mai slabă se arată minciuna și cu atât prăbușirea ei va fi mai mare. Calvin, vorbind despre acest verset, scrie Petru era ca într-un mormânt închis. A crezut că totul s-a sfârșit cu el, dar n-a fost așa și l-au păzit de jur împrejur, însă deasupra temniței n-au mai avut nici o putere. Aici erau îngerii lui Dumnezeu și ei au biruit. Cu gând să-l scoată înaintea norodului. Când te prind și te întemnițează oamenii, au un singur gând, să te omoare. Dar mai întâi să te judece înaintea norodului, adică să te facă de rușine. Nu te teme însă, Domnul în mâna căruia ți-ai încredințat viața, te va păzi și îți va da o izbăvire minunată. Când este vorba de adevăr, norodul nu poate să priceapă, ci el face cum zic conducătorii lui. Să privim în istorie și ne vom convinge de acest adevăr de nedezmințit. Că ne de Iisus preveci care vii, Prin Duhul Sfânt ce mi-l-ai dat, Să-ți fim urmași cu adevărat. Prin Duhul Sfânt ce mi-l-ai dat, Să-ți fim cu adevărat. Versetul 5. Deci, Petru era păzit în temniță, și Biserica nu înceta să alte rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Întemnițarea lui Petru a fost îngăduită de Dumnezeu ca să cunoaștem nu slăbiciunea lui, a lui Dumnezeu, ci puterea lui pe care și-a arătat-o în eliberarea lui Petru. Cu cât împotrivirea vrăjmașului este mai mare, cu atât și puterea de izbăvire a lui Dumnezeu se arată mai limpede. Să ne amintim de izbăvirea evreilor din robia Egiptului și de călătoria lor prin pustie. Ei au fost izbăviți și călăuziți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeul lor, adică Dumnezeul cel adevărat, a fost cunoscut atunci de toate neamurile cu care evreii au venit în atingere. Temnițele sunt lucrarea omului, fie temnițe turpești, fie temnițe sufletești, pentru ca să răpească libertatea semenilor, îndeosebi urmașii lui Hristos sunt urmăriți și întemnițați. Dumnezeu însă veghează asupra credincioșilor săi, pentru ca să nu li se întâmple nicio pagubă, ci din potrivă, să fie cu un câștig duhovnicesc substanțial. Biserica, adică trupul lui Hristos, nu stă în nepăsare când unul din mădularele sale se află în suferință, ci luptă în rugăciune pentru întărirea și izbăvirea lui. Temnița și lanțurile dau siguranța lumii păcatului. Cu acestea se apără ea de fiii luminii și ai dreptății. Petru era păzit în temniță de o ceată mare de ostași, dar biserica se ruga pentru el. Cine a biruit? Ostașii și temnița sau rugăciunile? Rugăciunile au biruit. Nici o putere din lume nu se poate pune în calea rugăciunii adevărate. Rugăciunea, iată una din lucrările permanente ale bisericii. Cine face parte din biserică, se roagă. Biserica fiind trupul lui Hristos, așa cum s-a spus mai sus, simte cu mădularele în suferință și le ajută. De aici înțelegem marele adevăr că trupul lui Hristos nu este o organizație, ci un organism care are viață în el însuși. Este o unitate desăvârșită, o inimă și un suflet. Și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Petru, în temniță, era păzit de ostași, dar pe deasupra lor era păzit de îngerii lui Dumnezeu, că niciun om să nu se atingă de el. Era păzit în vederea marii lucrări pe care trebuia să o facă pe ogorul Evangheliei. Oamenii aveau planurile lor cu privire la Petru, să-l omoare ca pe Iacov, dar Dumnezeu avea planul lui, să-l facă martor al învierii Domnului Isus. Frații mei, să știm bine adevărul acesta, tot ce vine în viața noastră este cuprins în planul lui Dumnezeu până la cele mai mici lucruri și tot ce ai rânduit în planul lui Dumnezeu este numai spre binele nostru veșnic și spre propășirea lucrării Evangheliei pe pământ să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. De aici învățăm că trebuie să ne rugăm pentru cei închiși din pricina cuvântului lui Dumnezeu și în singurătate și cu toată adunarea. Solidaritatea în dragoste și în rugăciune față de frații închiși e o lucrare a Duhului Sfânt în inimile adevăraților urmași ai lui Hristos. Nu numai Petru avea nevoie de întărire prin rugăciune, ci întreaga biserică. Fiecare modular din trupul lui Hristos era în mișcare și această mișcare era o creștere în putere și în prestigiu. Mare însemnătate are rugăciunea în viața urmașului lui Hristos. Cineva spunea, cel ce îngenunchează în fața lui Dumnezeu rămâne în picioare în orice furtună. Multe din rugăciunile noastre sunt doar sfaturi pe care îi le dăm lui Dumnezeu. Acestea sunt rugăciuni decolorate din cauza ambițiilor noastre, fie pentru noi înșine, fie pentru alții. Filozoful danez creștin, Kierkegaard, scrie Omul care trăiește în vremelnicie își închipuie și crede că la rugăciune esențialul, scopul lui, este că Dumnezeu aude ceea ce el îl roagă. Și totuși, în veșnicul înțeles al adevărului, e tocmai pe dos. Rugăciunea nu are temei în aceea că Dumnezeu aude ceea ce e rugat să împlinească, ci ea începe să aibă temei atunci când cel care se roagă nu încetează din rugăciune până când nu ajunge să fie el însuși cel care este gata să audă ce vrea Dumnezeu. Omul vremelniciei face risipă de vorbe și în consecință devine exigent când se roagă, dar acela care se roagă cu adevărat se mărginește să asculte. Am încheiat citatul. Domnul Iisus ne este marea pildă în toate privințele, dar mai ales în rugăciune. Să privim la El ca să învățăm cum să ne rugăm și să-i cerem să ne dea necurmat un duh de rugăciune.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 După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Spre slava Domnului cântăm cântarea din ceruri Duhul Sfânt promis, Iisuse, tu ne l-ai trimis. Din ceruri Duhul Sfânt promis, Iisuse, tu ni-l-ai trimis. Să ne adunem trupul sfânt, Mireasa ta pe acest pământ, Să ne adunem trupul sfânt, Mireasa ta pe acest pământ. Din ce ial tău el a se Să ne aducă-n belșuga Al mântuirii adevăr. Şi-al harului născut în cer, Al mântuirii adevăr, Şi-al harului născut în cer. Călăuzeşte ne de plim, Iisus preveci care vin, Prin Duhul Sfânt ce mi l-ai dat, să ți fim urmaşi cu adevărat. Prin Duhul Sfânt ce mi l-ai dat, să ți fim urmaşi cu adevărat. We